14. Az ajtó csengő hangja úgy hasított a ház csengjébe, mint egy komor harangszó, amely temetést hirdet. Már majdnem dél volt, Krisz pedig tudta, számított rá, hogy ez megtörténik majd, mégis összerezzent, amikor a csengő hangja szétáradt a falak között. Egy része azt remélte, hogy legalább egyetlen napra menedéket lelhetneke falak között, ahol, ha nem is teljes, de viszonylagos biztonságban bújkálhatnak majd, amíg el nem jön az este, és végre megkezdheti a szökésük előkészítését. Ám ez csak illúzió volt, vágyálom, amelyet a józanész már rég lerombolt. – Ki az? – kérdezte Jane, miközben a nappaliba rohant, testvére Emma nyomában haladva. Az imént még a kisúga szobájában kártyáztak, Miután hosszasan vitatkozta Kriszel arról, miért nem mehetnek ki a szabadba. Csak munka ügy, mondta Krisz, miközben a gyomra összeszorult. Menjetek vissza a szobába és folytassátok a játékot. Egy perc múlva csatlakozom hozzátok. Unalmos, méltatlankodott Jén, arca elsötétült, mint a nyári ég, mielőtt lesújt a vihar. A lány ritkán vesztette el türelmét, de amikor mégis, düki törése olyan erővel tört elő, mint a természet zabolázatla a haragja. Ebben teljesen az anyjára ütött. – Nem is az! – tiltakozott vinnyogva Emma, mint akit épp most árult el a nővére. Krisz legugolt Jane elé. A lány okos volt, túl okos ahhoz, hogy ne érzékelje, hogy valami nincs rendben. Mégis Krisznek most mindenáron meg kellett őket védenie, még ha ez nyers, stílusú, kemény szavakat is követelt tőle. Jane, most azonnal menj vissza és kártyáz tovább Emmával. Egy szót sem akarok többet hallani, világos? tónusa ugyanaz volt, mint amit a szállítóhajón használt, mikor utasításokat osztott, határozott, ellentmondást nem tűrően. Jean arcára fagyos fintorgó mosolyült ki. Zavartan, remegő állal csak ennyit mondott. Rendben, aztán sarkon fordult és szó nélkül elsétált. Gyere már Emma, dörrent rá a Hugára. A kisebbik lány zavart pillantást vetett apjára, aki halkan suttogta maga elé. Értetek, teszem! Gyerünk már, menjetek! biccentett a távozó gyerekek felé. Emma lehajtott fejjel követte nővérét, és éppen befordult a folyosón, amikor ismét megszólalt a csengő. Krisz kővédermedve fordult az ajtó felé. Mély levegőt vett, erőltetett nyugalmat, és egy hamis mosolyt magára öltve nyitotta ki az ajtót. Legszállt. Kezeit zsebébe sűlyesztve, arcán meglepett, mégis örömteli kifejezés. Már azt hittem, nem vagy itthon, szólalt meg a nő. Bocsánat, a lányok kicsit rosszul vannak. Épp ellenőriztem őket. Hazudta szemrebben és nélkül Krisz. Ó, oh, hallottam, hogy ma nem mentek iskolába. Gondoltam, megnézem őket, mondta Lexa. Krisz fejében átvillant a gondolat. Valóban tanár ez a nő? Vagy csak egy bányász, akit a felkelés után tanárrá léptettek elő? Igen, beteg szabadság. Sajnos, válaszolta a férfi, és igyekezett egyszerre könnyed és zárkózott benyomást kelteni. Nem tűnsz betegnek, vetette fel Lexa, miközben Krisz arcvonásait fürkészte. Még nem, lekopogom, mondta a férfi, és mosolyogva kopogni kezdett az ajtó félfán. Hirtelen csend telepedett közéjük, merev és nyugtalanító csend. Krisz érezte, hogy furcsán viselkedik, de képtelen volt magát teljes természetességgel adni. A nő, akit nem is olyan rég még megcsókolt, most úgy állt előtte, mint egy kétarcú játékos, aki bábként mozgat másokat. – Szép napunk van! – törte meg a zavarodott csendet Krisz. A szavak üresen csengtek, mint egy rosszul hangolt hangszer. Krisz legszívesebben fejbeverte volna saját magát a banalításáért. Lexa az égre nézett, majd vissza rá. – Igen, az – felelte. Újabb pillanat telt el. Krisz megpróbált valami másra gondolni, valami kevésbé ostoba dologra, de az elméje nem engedelmeskedett neki. Csak egyetlen kép lebegett a gondolatai között. Ez a nő, aki egykor megcsókolta, akiben valaha bízni próbált, egyáltalán nem az volt, akinek mondta és mutatta magát. Nos, szólalt meg Lexa, hangja könnyednek tűnt. Ha a lányok jobban lesznek, épp most kezdődik egy kisebb karnevál a városban. Az iskolában ma csak félnapos volt a tanítás, most indul a rendezvény. Nem nagy dolog, de... Menni akarok? Jean hangja izgatottan harsont fel félbeszakítva legszát. A lány kilépett apja mögül, szemében elszántság csillogott. Kris szíve összeszorult. Tudnia kellett volna, hogy Jane, akár csak ő maga régen, nem viseli jól a bezártságot, vagy a szigorúnak tűnő tilalmakat. Túlságosan önfejű ahhoz, hogy a számára értelmetlen parancsokat kövesse. Emma kisé lemaradva nővére mögött bukkant fel. kifejezése a bűntudat, és a remény között ingadozott. Úgy tűnik, jobban érzed magad, mondta Lexa, megborzóva az idősebb lány haját. Remekül érzem magam, válaszolt Jane. Én és Emma nagyon szeretnénk elmenni a karnevára. Emma megjelent, krisz mellett, a lábához simult és felnézett rá. – Kérlek, apa! Krisz szívében kavargott a bűntudat, amit a lánya arcán látott félelem okozott. Mégis valami mélyebb, sötétebb érzés is kezdett megfogalmazódni benne, a harag. Haragudott Lexára, aki ezzel a kedélyes meghívással csapdát állított, Jeanre, aki nem engedelmeskedett neki, és önmagára, amiért a tervei ennyire gyorsan kezdenek darabokra hullani, amiért hagyta, hogy a lányai ismét veszélybe kerüljenek. A férfi gyorsan mérlegelte a lehetőségeket. Visszaparancsolhatta volna a lányait a szobájukba, hagyhatta volna, hogy csalódjanak és dühösek legyenek rá, nem lenne könnyű, és Jane valószínűleg dührohamot kapna, talán még valamit össze is törne, de mindketten biztonságban lennének vele. De ha ezt tenné, Lexa rájönne, hogy valami nincs rendben. Lehet, hogy előző este látták betörni őt az OST főhadiszállására, és lehet, hogy Lexa csak játszadozott, amíg kitalálják, mit tegyenek vele és a lányaival. Mintha ha Lexa szemében a gyanakvás tüze lobbant volna fel. Másrészt engedhetne és hagyhatná, hogy a lányai részt vegyenek a városi rendezvényen. A közelükben maradhatna, ha esetleg valami nem várt esemény ütne be. Lehetséges, hogy csak paranoiás volt a xenomorf miatt. Egyetlen bizonyíték sem volt arra, hogy a lény túlélte a balesetet, és bejutott a kupolába. És ha mégis veszélyt jelentett volna, az OST biztonsági erői biztosan el tudták volna intézni, vagy elég ideig megfékezték volna ahhoz, hogy Krisz biztonságos helyre vigye a lányait, és kitalálják a következő lépéseiket. Egyik lehetőség sem tűnt jónak, de a másodperc töredéke alatt döntött az összes tényező alapján, ami átfutott az agyán. Rendben, menjünk a karnevára. Hozta meg a döntést az apa, hangjába mesterséges lelkesedést csempészve. Emma felsikoltott, átölelve a férfi lábát, és Jén is átkarolta apja derekát. Legszarájuk rájuk mosolygott, és a szeme megenyhült. Kinyújtotta a kezét, és a férfi karjára tette. Imádni fogják, mondta. És szerintem te is imádni fogod. Krisz csak bólintott, még mindig az a férfi volt, aki meg akarta menteni a gyermekeit, még akkor is, ha ehhez az ördöggel kell táncolnia. Krisznek nem igazán tetszett a dolog. Igaz, a lányai teljesen el voltak ragadtatva. A karnevál nem volt látványos, de a földi társadalmi felbomlás évei és a steril űrhajón töltött hónapok után a két fiatal lány számára ez volt a Menyország. A hullámvasút, ha lehetett annak nevezni, jól össze volt rakva, és az egyéb játékok is örömmel töltötték el a kolónia gyermekeit, akik izgatottan, visongatva rohangáltak körülöttük. A játékos öröm Jane és Emma szemében is jól tükröződött. Chris távolabb állt a többiektől, testtartása egyértelműen jelezte, hogy nem különösebben érdekli a csevegés, és a helyiek úgy néztek rá, mint egy kívülállóra. Tekintete a lányok és a főtér környezete között ingadozott, éberem figyelve minden lehetséges veszélyre. Szerencsére nyugodt volt minden. Gyönyörű délután volt, tele napsütéssel és gyermeknevetéssel. Tökéletes kép. Krisz mégis feszült volt, annak ellenére, hogy hamis félmosolyult az arcán, olyan hamis, mint a lusta fehér fellők, amelyek lassan gördültek az égen. Legszavált ki az egyik csoportosulásból és odalépett hozzá. A férfi nyugodt lélegzést erőltetett magára, Igyekezett a nőre nézni, miközben a lányokat is a perifériás látóterében tartotta, amennyire csak tudta. Most minden békésnek tűnt, de tudta, hogy a veszély egy pillanat alatt képes kitörni a semmiből. Jól érzed magad? kérdezte Lex, amiközben szorosan Krisz mellé lépett, majd megfordult, hogy a férfi szemszögéből vegye szemügyre a kavalkádot. Teljes mértékben, hazudta a férfi. A lányaid is nyilvánvalóan jól érzik magukat, bökött Lexa a távolba a lányok felé. Egy pillanatig csendben nézték őket. Szóval Lexa, mikor mehetek megnézni a roncs telepet? Kris nem tudta, miért mondta ezt. Nem is tervezte, hogy ezt teszi, de az egész napi hazudozás zavarta a legjobban. Hogy a nő félrevezeti azzal kapcsolatban, hogy hol vannak a szállítóhajó maradványai, hogy hol lehetnek Ali a maradványai? Dühös lett, amikor erre gondolt. Nem ez volt a legrosszabb dolog, amit Lexa és a lázadó társai tettek, messze nem ez, de ez személyes ügy volt a részéről, nagyon is. Mégis, amikor kimondta a szavakat, már azonnal meg is bánta őket. A roncs telepet? kérdezte Lexa, és felnézett rá, zavarodottan ráncolta a homlokát. Miért? Az a tény, hogy a nő egyáltalán megkérdezte ezt, még egyértelműbbé tette Jennifer csú állításának igazát a raktárról. Lexa bizonyára észrevette a férfi arc kifejezésének finom változását, mert önfeledten felnevetett. – Hát persze, hogy átnézd a roncsokat, hol is van az eszem? – ismét a tömegben nézett, figyelte a gyerekek kis csoportját, amint örömükben sikoltoznak. Szóval, mikor? folytatta a férfi. Túlságosan benne volt már ebben a helyzetben ahhoz, hogy elengedje. Arra is kíváncsi volt, hogy Lexa mennyire tud hazudni, ha erre kényszerítik. Bocsánat, csak gondolatban végigmentem a menetrenden. Mindent a számítógépemen tartok a főhadiszálláson. A legutóbbi utat el kellett halasztanunk, mert a szokásosnál is hevesebb viarok voltak az óestén kívül. Könnyű elfelejteni, hogy a mi kis buborékunkon túl milyen szörnyű az időjárás ezen a bolygón. Oké, okay. nyilvánvalóan nagyon jó hazudik, ha kényszerítik rá. Vette tudomásul a tényt Krisz. Kicsit örültek háza van, mióta a szállítóhajó lezuant, és te meg a lányaid megérkeztetek. Folytatta a nő, miközben keményen állta a férfi tekintetét. De ígérem, hogy kitalálok egy időpontot, amikor el tudlak vinni titeket, nem mint a sok látnivaló lenne ott. A férfi nyitni kezdte a száját, de a nő folytatta, miközben ujjaival Krisza a karját megsimította. De tudom, milyen fontos ez neked, Krisz. Az ex katona küzdött a késztetés ellen, hogy elhúzza a karját legszától, aki ebben a helyzetben a tőle várható, doromboló hanggal próbálta őt irányítani. Krisz pontosan tudta, hogy mi történik most kettejük között, így neki is szerepet kellett játszania, ezért egyszerűen csak elmosolyodott, és úgy tett, mintha a nő pontosan azt mondta volna, amit ő hallani akart. Köszönöm, mondta nyájasan, és rájött, hogy Jim még mindig a mezejében van, de Emmát sehol sem látja. Könnyen lehet, hogy az egyik rögtönzött hintám van, elrejtve a szeme elől, vagy egy gyerekcsoport közepén, de a gyomra összeszorult, és érezte, hogy a pánik fenyegetően eluralkodik rajta. Amikor már elindult volna arra felé, ahol utoljára látta a gyermekét, egy hangos kiáltás állította meg: Lexa! – Kaszgró közeledett feléjük, arcára gúnyos mosolyult ki. A nő épp időben húzta el a kezét Kris karjáról, hogy a magasabb férfi kettejük közé álljon, és közben talán véletlenül, talán nem, félrelökje Kriszt az útból. Kazgrow halkan suttogott valamit Lex fülébe. Reked szavai durva, de nyomatékos hatást keltettek. Krisz mereven fülelt, de egyetlen szót sem tudott kivenni az elhangzottakból. Nyilvánvalóvá vált számára, hogy a marcona ember őt teljességgel ki akarta zárni a közölt információból. Krisz küzdött a késztetéssel, hogy megüsse a férfit, hogy világossá tegye, hogy ő nem olyan, akit lehet lögdösni, de most fontosabb dolgokkal kellett foglalkoznia. Még mindig nem találta Emmát. – Úgy tűnik, ti ketten most elfoglaltak vagytok. Később találkozunk – vetette oda Krisz a sugdolózóknak, és elsietett a távolabbi csoportosulás felé. – Krisz, várj! – kiáltott utána Lexa, de a férfi már több méterre volt tőlük, és az emberek elől kitérve Jim felé igyekezett. A lánynak szinte természetfeletti képessége volt, hogy megtalálja a kis húgát. Apa! kiáltotta a lány, ahogy apja közeledett hozzá. Jim csuromvizes volt, és mindkét kezében egy-egy vízilufit tartott, miközben egy idősebb gyerekre szegezte a szemét, aki nyilvánvalóan legalább részben Felelős volt a lány jelenlegi állapotáért. Jane mosolya szinte eszelős volt. Krisznek már nem volt ereje nyugodtságot színlelni, ide-oda tekintgetett, ahogy kétségbe esetten kereste a kisebbik lányát. – Hol van Emma? Nem láttad? – ripakodott rá Krisz a nagyobbik lányára. – Szerintem a körhinta típusú dologban van – válaszolta Jane, miközben aggódva körbenézett az apja körül, aki láthatóan még mindig harci üzemmódban volt. A férfi bármilyen más helyzetben szívesebben látta volna ezt a fajta koncentrációt a lány arcán. Maradj itt, ne mozdulj, parancsolta Krisz, ellentmondást nem tűrő hangon, majd elindult a Jane által meghatározott szerkezet felé. Hallotta a háta mögött a lány gúnyos, bosszus morgását, de csak remélte, hogy most valóban követi majd a parancsát, nem úgy, mint reggel. Krisz érezte, hogy kezdi elveszíteni az irányítást a helyzet felett. Tudta, csak át kell vészelni ezt a napot, és utána mindent megtesz, hogy változtasson ezen. A férfi óvatosan körbejárta a körhintát, kerülgette az embereket anélkül, hogy igazán tudatában lett volna annak, hogy azok otthonnak. vannak. Feszült érzés kerítette hatalmába, amely arra emlékeztette, mintha harci helyzetben lenne, amikor minden kivéve magát a küldetést, elmosódik körülötte. Ez egy megnyugtató, de mégis rendkívül elvisehetetlen érzés volt. A nyugalom és a pánik értelmetlen kettős éle. Éppen, amikor úgy érezte, hogy az érzelmei már legyőzik a nyugalmát, végre meglátta Emmát néhány tuszat méterrel a lovarda mögött, az üzletsor közelében. Egy fiú, aki valamivel idősebb és magasabb volt Emmánál, a falhoz szorította és dühösen kiabált a kislányjal, miközben a kövér újját egyenesen a kapálódzó gyermek arca felé szegezte. Emma egyértelműen rémültnek tűnt. Krisz elméje azonnal elborult. Egy mélyen gyökerező része tudta, hogy kimértés és észszerű módon kellene kezelni ezt a dolgot, de mindennek a súlya miatt Elizabeth halála, a felmondása, a szállítóhajó pusztulása, Alisa elvesztése, a felfedezés, hogy legsza és a társai erőszakos lázadók, valami elpattant benne. Oda rohant a két kölyökhöz, megragadta a fiút a vállánál fogva, és elrántotta emmától. Vissza, morogta állati a hangon a dühös férfi. A fiú szeme tágra nyílt nem a félelemtől, hanem a döbbenettől. Az a fajta meglepett arc kifejezésült ki a srác arcára, amit a zsarnokok mutatnak, amikor a rossz viselkedésüket végre valaki, aki náluk erősebb, megtorolja. Meglepettsége ellenére a fiú gonosz arca még mindig izzott, ahogy emára nézett. – Hé, ne nyúlj a gyerekemhez! – kiáltotta valaki, és Krisz megpördült, újjai ökölbeszorultak. Eleget tettette már, hogy boldognak és kedvesnek kell látszania. Szerette volna a gyermekeit már átsegíteni ezen a napon, aztán eltűnni erről a bolygóról, bármi áron. Milliken gyorsan és határozottan közeledett Kriszfelé, felé, több haverja kíséretében. Mindegyiküknél egy-egy jelöletlen barna üveg volt, Krisz feltételezése szerint tele dilájlás fénnyel. Bár a vidám zene továbbra is szólt a közelben, a mini karnevál egész levegője azonnal megváltozott, és minden egyes szempár az éppen zajló konfrontáció felé fordult. Minden tekintet Kriszre szegeződött. A kívülállóra. A férfiban minden eddiginél jobban tudatosult, hogy ez egy olyan társaság, akik régiben önként vettek részt egy erőszakos pucsban. Minden ösztöne azt súgta Krisznek, hogy szembeszálljon Milikennel, ahogyan tette azt néhány nappal korábban, azzal a részek bányásszal a bárban és Kassgróval is a főhadiszálláson. Egy pillanat alatt felmérte a négy fickót. Mindannyian erős testfelépítéssel rendelkeztek, de a mozdulataik óvatlanok, túlságosan magabiztosak voltak. Tipikus zsarnokok, mint az a gyerek is, akit Milliken nevelt. Krisz biztos volt benne, hogy kevesebb, mint két perc alatt szét tudja szedni ezeket a férfiakat. De aztán megpillantotta a t az egyre növekvő tömeg jobb oldalán, és meghallotta Emma halk zokogását a háta mögött. Most túl sok minden forgott kockán. Bármilyen pillanatnyi győzelem kisiklatná az amúgy is csupaszon álló tervét aznap estére. Be kellett látnia, hogy most a nyugodtság nagyobb fegyvertény lehet, mint ha birokra kelne ezzel a néhány barommal. Krisz feltartotta a kezeit, és magyarázkodni kezdett a felbőszült csoport felé intve. – Sajnálom! – mondta. – A lányom megijedt, és én csak szét akartam választani őket. Kazgró izzó szemmel csatlakozott a közeledő férfiakhoz. Láthatóan élvezte ennek a percnek minden pillanatát. – Azóta nem kedvellek, amióta idejöttél! – sziszekte Milliken, és nyála Krisz arcába fröcsögött. Krisznek minden önuralmára szüksége volt, hogy ne üsse le ezt a fickót. – Most meg a gyerekemre teszed a kezed? – üvöltötte Milliken. – Szerintem már mindenkinek elege van belőled. Temple! – morogta kaszgró halkan, szavai vészcsengőként csengtek Krisz fülében. Tudta, hogy most egy fordulóponthoz érkezett. Szétcsaphatta volna az egész kompániát, de tűrnie kellett a verbális bántalmazást, Egyre csak arra koncentrált, hogy mielőbb kikerüljön ebből a szorult helyzetből. Krisz maga mögé nyúlt, anélkül, hogy levette volna a tekintetét Millikenről, újjai megtalálták Emma vállát. Lassan kezdett Jim felé arra szólni, aki rémülten nézett rá. A férfi megérezte a körülötte álló tömegben is a változást. Mint mondtam, sajnálom. Hazaviszem a lányaimat és nyugovóra térünk éjszakára. Kiáltott rá ismét a dühött férfiakra. Mi van, ha mi nem akarjuk, hogy elmenjetek? Röhögött fel Milliken, Mire több részek haverja is felnevetett. Erőszak volt a szemükben, Az a fajta tekintet, amelyet Krisz már sokkal többször látott a csatatérem, Mint amennyire vissza akart emlékezni. Más telepesek is csatlakozni kezdtek Milliken csoportjához. Néhány ellenfelet viszonylag könnyű lett volna kezelni, de egy részeg, feldühödött csőcselék már egészen más szituáció volt. Mióta lezuhant erre az iste háta mögötti bolygóra, Krisz először gondolt arra, hogy vajon tényleg életben tudja-e tartani a lányait. – Mi van? – folytatta Miliken. – Ha meg akarjuk mutatni, mit gondolunk rólatok valójában? – Elég! – hangzott fel egy éles kiáltás. A hang tele volt agresszióval. Lexa belegázolt a tömegbe, mérgesen nézett Millikenre, Kazgróra és a többiekre. A feldühödött tömeg azonnal meghátrált, titkos vezetőjük mérges fellépése láttán. Ez a viselkedés teljesen helytelen, folytatta a nő maga biztosan. Különösen a gyerekek előtt. Chris észlelte, ahogy a harci kedv kihúnyt minden egyes emberben, aki Millikenhez csatlakozott, de ő maga hirtelen félelmet érzett. Lex a hangja és a tartása, nem is beszélve a tömeg reakciójáról, rejtett, de hihetetlen erőt közvetített. Krisz látta ezt a katonaságnál töltött évei alatt, különösen az utolsó néhány évben, amikor a v jutani szeparatisták ellen harcolt. Általában a szekta gorillái kemény harcosok voltak, de kezelhetők. Amikor ezeknek a csoportoknak valamelyik vezetője jelenlétében voltak, az egész viselkedésük az erőszakosból hirtelen agymosottá változott, képesek voltak szörnyű tetteket elkövetni egy torz csordaszellem és erkölcs nevében. Látta, hogy ez az erő most teljes egészében megmutatkozik előtte, és ez megrázta. Chris Lexa felé fordult, akinek az ingerült arc kifejezése, egy pillanat alatt kellemesre váltott. Az iménti dühös tömeg épp olyan gyorsan olvat vissza az ünneplésbe. Kriszt ez a hirtelen változás megdöbbentette, szinte levegőt sem vett ennek az erőnek a láttán. is és Emma megjelentek apjuk két oldalán, szorosan átölelve őt, és minden örömük, amit néhány perccel korábban éreztek, most arra teljesen eltűnt. A férfi el akarta őket vinni ebből a karneváli horror showból, de játszania kellett a szerepét, nem fedhette fel, hogy pontosan tudja, kik ezek az emberek. Menj haza, haladjunk tovább a tervvel, mantrázta magában. Nagyon sajnálom, szólalt meg Lexa, együttérző vigyora kis szomorú, de egyben bátorító is volt, az a tökéletesen kivitelezett mosoly, ami pontosan erre az alkalomra született meg a nő arcán. Krisz csodálkozott, hogy milyen jó színésznő ez a lázadó vezető. Kíváncsi lett volna rá, milyen lehet valójában az igazi Lexa feeling. Ideges volt, hogy talán megtudja egyszer. Semmi gond, válaszolta Krisz, és megint mosoly terültetett arcára. Azt hiszem, a lányok és én csak fáradtak vagyunk. Szerintem még mindig nincsenek igazán jól, Úgyhogy hazamegyünk, de ez nagyszerű volt. Köszönöm. Elindult a ház felé, a lányokat is maga után húzva, de Lexa melléjük lépett és felvette velük a tempót. Veletek tartok, jelentette ki Lexa, mint ha ez a világ legtermészetesebb dolga volna. Néhány idő óta túlságosan berúgott. Biztos akarok lenni benne, hogy épségbe hazaértek. Nagyszerű, mondta Krisz, rettegve a következő percektől. Már csak le kellett nyugtatnia a lányait, aztán hagynia kellett, hogy aludjanak néhány órát, mielőtt kénytelen lesz felébreszteni őket, és elmagyarázni, mi a terve a következő napokra. Miközben négyen elindultak a nyüzsgő városközpontból az 500 méterrel arrébb lévő lakótelep felé, Lexa ismét bocsánatot kért társai agresszív viselkedése miatt, majd belekezdett egy történetbe az OST kezdeti napjairól, amikor még nem sajátították el teljesen a kupola technológiát, és bárki betörhetett a digitális központi számítógépbe. Akkoriban mindenféle nevetséges és néha vicces képeket sugároztak az égre a hekkerek. Emma és Jane őszintén nevetett a történeten, Chris szintén jó kedvet színlelt. A férfi nem tudta eldönteni, hogy Lexa vicces történetei valóban igazak, vagy a nő csak el akarja altatni a gyanakvásukat. Végre elérték az otthonukat, és Krisz beküldte a lányukat a házba, hogy készüljenek az esti lefekvéshez. A gyerekek egyetlen nélkül engedelmeskedtek, láthatóan kimerültek, mind fizikailag, mind érzelmileg. Krisz még mindig látta a rémületet Emma szemében, és a tény, hogy alig néhány perccel korábban még bántalmazták, olyan dűvel töltötte el Kriszt, amit alig tudott leplezni. Jól vagy? kérdezte Lexa, amikor Krisz becsukta a bejárati ajtót és felé fordult. A férfi próbálta kitalálni, hogyan lehetne ezt a búcsúzkodást a lehető leggyorsabban és legártatlanabbul lezárni. Tudta, hogy ezután a pillanat után talán soha többé nem látja már a nőt. Ettől a gondolattól nyugalom szállta meg. Igen, csak fáradt vagyok, válaszolta, és egyik kezével megdörzsölte az arcát, kimerültséget színlelve. Lehet, hogy én is elkaptam valami talányoktól. Talán, mondta a nő, közelebb húzódva a férfihoz. Vagy talán, Mr. nagy, kemény, háborús hős tényleg megijedt ott egy pillanatra? Talán, ismételte meg a szót kisé zavartan Krisz. Érezve, hogy a nőnek igaza van. Még jó, hogy ott voltam, hogy megvédjelek, Chris Temple, suttogta a lány, miközben a férfi arcához hajolt. Lexa ajkai a férfi ajkaira tapadtak, és Chris hagyta, hogy a nő irányítson, hagyta, hogy csókok borítsák el, hogy a nő ne foghasson gyanút, hogy ezután már minden simán menjen ezen a remélhető legutolsó éjszakán ezen a bolygón. Lexa lassan elhúzódott a férfitól, ahogy eljött a búcsú ideje, de a kezét továbbra is a férfi karján tartotta. A szemei csillogtak, mint egy ragaduzóé, miközben a zsákmányt szemügyre veszi. Lassan haladunk, ígérem, mondta Halkan. Annak ellenére, amit azok az izomagyúak mondtak, szerintem tényleg ide tartozó Krisz. Alig várom, hogy beengedjelek mindenbe. Annyi mindent tudunk neked kínálni, amit én tudok neked nyújtani, neked és a lányaidnak. Mi vezethetjük ezt a helyet, és bármi lehet ebből a helyből, amit csak akarunk. Krisz szinte megdermett. Ez nem csupán csábítás volt, hanem egy ajánlat a nő részéről. Egy olyan jövő, amelyet ő nem akart megérni. Nehezen tudta formálni a szavakat, miközben a lány füleihez hajolt, hogy az ne láthassa a hazugságot az arcán. Ez csodálatosan hangzik. Szűrte ki a férfi a hazugszavakat merevvé vált ajkain, és gyorsan megcsókolta Lexát. A gyomra felfordult a színlelt szenvedélytől, miközben azt csuttogta. Jó ét, Lexa! A nő arcára elégedett mosolyult ki. Jó ét, Krisz! Majd elfordult és lesétált a veranda lépcsőjén, majd el az utcán, vissza a karnevál felé, amely még mindig teljes erővel villogott és harsogott. Onnan, ahol Kriszállt, a karneváli hangorkánt szinte fenyegetőnek érezte. A villogó fények arra emlékeztették, amikor a katonai szolgálata idején a vészhelyzeti járművek világítottak mindenütt. A nyugtalansága ettől csak fokozódott. Lexa hátra pillantott, amikor már néhány háztömnyire eltávolodott Krisztől. Végső búcsút intett neki, majd eltűnt a távolban. Krisz összeszorította az állkapcsát, ahogy nézte a nő távolodó alakját. Az este még csak most kezdődött.